Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulburi adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulbura se vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui, ieșirile dimineții și ale serii le vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adepat pe el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hranelor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei bine cuvânta cu una anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășa se vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Înbrăcatul să sau pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu, cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale! Pentru mulțimea puterii tale, te vor lingușii și tăi. Tot pământul să se închineție și să cânteție să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, în în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu, vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de El, de Cel ce stăpânește cu puterea sa a Ochii Lui spre neamuri privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele.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 Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedeptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luat -a aminte glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea și mila lui de la mine. Dumnezeule!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 Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numele lui, gătiți calea celui ce străbate pustia,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 Într-o bunătatea ta, Dumnezeule, purtă grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce vestesc cu putere multă. Împăratul putelor, poporul iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul.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 Poruncește, Dumnezeule, puterii tale. Întărește, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru lecașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împotriva junicilor popoalor ca să nu fie depărtați cei ce au fost încercați ca argintul.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 Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-o am în noroiul adâncului, care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, amorțit-a gâtlejul meu, slăbit-au ochii mei, nădășduind spre Dumnezeul meu. înmulțit sau s mai mult decât perii capului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întăritu s-au vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit, pe acestea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșalele mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor. Nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel, că pentru tine am suferit o ocar, acoperit jocura obrazul meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele, că râvna casei tale m-a mâncat și ocarle celor ce te ocăresc pe tine au căzut asupra mea.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 Dumnezeule, într-o mulțimea milei tale, auzi-mă, într-o adevărul milei tale. Mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă uresc și din adâncul apelor, ca să nu mă înnece vâltoarea apei, nici să mă înghite adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui.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 Că tu cunoști cara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea ta sunt cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și de necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era, Și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncare mie fiere Și în setea mea m-au adăpat cu oțet." Facă-se masă lor, înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia ta și mânia urgiei tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori.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 Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și-l voi preamări pe el cu laudă și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii. Să râdă săracii și să se veselească, cântați lui Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru, că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obezia săi nu i-a urgisit.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 să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caute pe tine, Dumnezeule, și să zică pururile cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu, sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi.